În a cincea zi, tot datorită oii, mi-a fost dezvăluit următorul secret din viața micului prinț. Mi-a spus brusc, fără ocolișuri, o întrebare care părea a fi rodul unei probleme îndelung rumegate în liniște. O oaie, dacă mănâncă arbuști, mănâncă și flori? O oaie mănâncă tot ce iese în cale. Chiar și florile care au ghimpi Da. Chiar și florile care au ghimpi Atunci, ghimpii la ce sunt buni? Abar n-aveam. Eram atunci foarte ocupat, tot încercând să deșurubez un bulon prea strâns de la motor. Eram tare îngrijorat, căci pana începea să mi se pară gravă, iar apa de băut care era pe sfârșite mă făcea să mă tem de ce era mai rău. Ghimpii la ce sunt buni? Micul prinț nu renunța niciodată la o întrebare odată ce o pusese. Eram enervat de bulon, așa că i-am răspuns la întâmplare, ghimpi nu sunt bun la nimic, sunt doar așa o răutate din partea florilor. Oh. Însă după pauză mi-aruncă aproape cu ranchiuna, Nu te cred, florile sunt slabe, sunt naive, se apără și ele cum pot, se cred grozave cu ghimpilor. N-am răspuns nimic. În clipa aceea îmi spuneam, dacă bulonul ăsta tot mai rezistă, o să-l fac să sară cu o de ciocan. Micul prins, m-a deranjat din nou din gândurile mele. Și tu crezi că florile... Nu, nu, nu cred nimic! Am răspuns la întâmplare. Eu mă ocup de lucruri serioase. Se uită la mine muluit. De lucruri serioase? Mă vedea cu ciocanul în mână și cu degetele negre de un soare, aplicat peste un obiect care îi se părea foarte urât. Vorbești la fel ca oamenii mari. Asta m-a făcut să mă simt un pic rușinat, dar adăugă fără milă, le încurci pe toate, le amesteci pe toate. Era într-adevăr foarte iritat. Își scutura pletele aurii în vânt. Știu o planetă unde se află un domn stacojiu la față. N-a mirosit niciodată o floare, nu s-a uitat niciodată la o stea, n-a iubit niciodată pe nimeni, n-a făcut niciodată altceva decât socotel. Și toată ziua repetă la fel ca tine, eu sunt un om serios, eu sunt un om serios și asta îl face să se umfle în pene de trufie, numai că nu e un om, e o ciupercă. O ce? O ciupercă. Micul prinț era acum palid de mânie. De milioane de ani, florile fac ghimbi, de milioane de ani, oile mănâncă totuși florile, și nu e un lucru serios să înțelegi pentru ce își dau el atâta ostenală ca să-și facă spin dacă nu zbun la nimic. Nu e un lucru important războiul oilor cu florile. Nu e asta ceva mai serios și mai important decât socotelile unui domn gras și roșu la față. Și dacă aș cunoaște eu o floare unică pe lume, care nu mai există nicăieri decât pe planeta mea și pe care o oaie mică o poate nimici dintr-o dată, uite așa, într-o dimineață, fără să-și dea seama ce face, ăsta nu e un lucru important." Roșia păieră Dacă iubește cineva o floare care nu există decât într-un singur exemplar, în milioanele și milioanele de stele, Asta ajunge să-l facă fericit atunci când o privește. Îi spune, floarea mea e undeva acolo, dar dacă oaia mănâncă floarea, pentru el e ca și cum dintr-o dată toate stelele s-ar stinge și ăsta nu e un lucru important. N-a mai putut spune nimic altceva. Izbucni, brusc în plâns. Se lăsase noaptea. Îmi pusesem deoparte uneltele. Puțin îmi mai păsa mie acum de ciocan, de bulon, de sete și de moarte. Se afla acolo pe o stea, pe o planetă, planeta mea, Terra, un mic prinț ce trebuia să fie consolat. L-am luat în brațe, l-am legănat, îi spuneam, Floarea pe care o iubești tu nu este în primejdie. Am să desenez o botniță pentru oaia ta. Am să desenez o armură pentru floarea ta. Eu nu prea știam ce să spun. Mă simțeam foarte stângaci. Nu știam cum să-l iau, cum să ajung la el. E ceva... Tât de misterios, ținutul la